MAKEAKO HONETIKEKO HARDIGASNA MUNDUKO OBEDENA BERNAETA LEHEN XARI HORI ARDIETSIDU INGLETEJA NOZO IRATI XORMARKAKO HARDIGASNA RENTZAT MAKEAKO GASNA TEGIUNTAN ALDA KETANDANA BAT ABIATU DITUZTE PRESIDENTE BERIAREN DITE AREKIN Twitter internet sareak erotageio baliatzen da behien heratzeko Euskaldunak ere tresna oktaz baliatzen gira Munduko hoi mo most hizkuntza erabiliak dira horien artean da Euskara eta lehena hizkuntza gutituetan Pilotan Oaltari eta Lamberg Xapeldun zuraideko xilar lehiaketan futbola eta beste aste ondareko emaitza guziak Kristof Arotzaren arekin Ta, ne, iuskia neke zateatzen onokoan. Baina naterako istantia nahatik egun erdian do, odeiak nagusituko dira iguskia frango trabatuko dute goxo eginen du eguno eta bost gradoko temperaturaka ipatzen baitira. Iuskia <mulik> aieteko biltzajaren ondotik urriaren hamar eta amekan donostian iraganen da munduko hau zen bake konferentzia Juan Carlos izagire donostiako alkateak horen berri emandu azteundajian Japoniako Hiroshiman hiri hortan iragaiten behitzen Majors for Peace bakearen aldeko alkateen biltzaj nagusia donostiako biltzajian lau mintegi handi izanen dira eta horietan parte hartuko dute gatazken komponbide prozesuetako nacioarteko aditu frangok. Beren esperientziaz lekuko tasunak ekariko dituzte, inigo urkullu lendakaria ere ginen da hitzordu hor tarat. Bi gertakari aste hundajuntan, lehennik bipresuneek bizia galdu dutela zona fagoan hegazkin ari baten istripuan, hegazkin txipi batean ziren bipresunak eta jaullertu da eta sultu, ez beharra gertatu da Nafajoazolan milagro herrian, arrazoina ez da jakina ondoko egi batetaik atu begiak ziren. Eta parabanta egile bat ere kolpatatu bat zo batxaldean heletan baigura kaskotika idattzan bere higalarekin erori da, hamos hogoi bat metragoratik Bizkagian kolpatua helikoptera remana izan da Baionako ospitalerat, hoita bost urteko paisiano battzen eskualegidat dina bakantzetarat. Makeako onetikeko oso irati ardigazna ardgasnasistatua izan da berrki Ingleterran iraganden munduko gasna hoberan leiaketan. Gasnaren kalitatea baieta ere antolamendua hobetzeko aldaketa frango bidean ezagi dituzte, makeako gasnategian xetasunak galdegin ditu joso bidda gure kazetariak beinaat zezte bean begia kopetifako Barneko, ez da bada zonbait argitu hunduan, aldaketak martxan ezarri dituzte joan den urte ezgeoz makiako honetik gazna tegian. Lehen ondorioak agertzen hasiak dira, publikoki, onetikeko oso irrati xaileko gazna, berriki xaristatua izan baita, Inglaterran inglateran den nazioarteko gazna oberenen lehiaketa batian. Nolako aldaketak, izan diren, zehazten dauku, bainatzen teste ben berriak operatifako presidentak. Aldaketak buruzagitza mailan, eta gero uh, gaxneiteko gashne, maneran uh, eta onzeko maneretan uh, uh, ba, uh, uh, eta kambi amenak izan dira bat zuen sumait urte aeriginela berkinela zerbait egin eta arribertu gira badu behi urtea eta konten gira Ai, eroi, president Ferriarekin zer da funtzez diferentea dena Uh, la nien hartzeko meneda, uste dut, txada, uh, langilerian partetik, txada, uh, la nien hartzeko meneda, kolektiboki, hartzia, gogotik lanerat, txada, uste dut, importanta den, bon, uh, Gasna Leako eta horek somarkakoa egango du jada mailan ere laborariak indag egiten dute araudiar badera jaspitatzeko sormarkan eta uh, uste dut niretzat medaila aurreek ego-mailaat ekartzen du gure, uh, gure gazna zaila.! Honhenekazen pastoralaen bige gene emanaldiak lehenaren arrakasta gain ditu du. Hiru milaz ziren atzo sogetan eta pastorala esinago ederki joan da denbora edega jokolariak lasaiago eta publikoaren parteak ze azkarra Nolaz ezaipa oruraino ere hohenekazenen kargua eremaiten zuen Dominique Penk sogeita gaztearen jokoa bo edega eta lasaitasuna taula jokoan, batxita behogen, lehen aldikotz hunek uh, zuzen zentzuen pastorala, egezenta taula jokoan mugimendua initzek ahi bestea beste jonekazen pastorala baijonan emanen da oraino buru ilian, hamalau edo hama bostian, baionan kantuzik astola eta boaminak elkarteek antolaturik eta heldu den urtean aldiz gaindaineko eriak du emanen pastorala Nola egin bilboko edo tuterako ezagutzen ez dugun presuna batekin bizolasen egiteko. Twitter, hortako trezna ezin ubea da, eta gero eta eskualdun gehiagok baliatzen dute. Munduan, zazpimila hizkuntza dira, eta hogoita hama bost hizkuntzetan baliagahi da mementuan Twitter interneteko sare soziala, eta horietan Euskara. Hizkuntza gutxituen artean, Euskaldunak lehenak gira Twitter baliatzen dugunak Hamalaumila erabiltzaileekin partekatze gune bat sortzen du euskaldunen zat kike amonahiz soziolinguista Bai, nik usteo, te Twitterrek e, sortzen duena da, e, komunidade ba, sortzen du informazio esparro ba, sortzen du e, gure arrealidadea, norberarenak, e, bere guztoko gauzetan, hor bueno, zabaltzea eta hor konpartitza beste imagen derekin. Ikusten da, egunez egun gaina datu hauek haunditzen e, ari dela, eta horrek ere adierazten dugu Euskara Zarean e, indartzen ari dela, eta baduela, e, e, sostengo haundi e, bat. Nik dei bat ere ingo nuke alegia, Euskal zioolarien si sare indartu egin bar dugula den on artean Iruitzeze tiparraldeko eta hegoaldeko euskaldunen arteko harreman sareak indartzeko oso bidegokia dela, e, informazioa trukatzeko, errealitate desberdinen behar emateko eta, eta norbera bere ahotsa ere gehiago entzunarasteko. Aldo horretatik, ba, irutze zait hemendik, e, ba, dei bat eengo nuke, jendearen artian, artean, e, Twitterren ere jartzeko, mezuak zabaltzeko eta ea horrela euskarazko ezko sarea indartzen jarritzen du kontenuen artean. Hizkuntza larien arabera, hizkuntza bat ez galtzeko eta hoitabi garen mendean txartzeko. Baldintza batzu badira, babes ofizial bat, familietan eta erakaskuntza transmisioa ukeitea. Eta lekua ukan beharko duelak edabideetan, teknologia berrietan eta sare sozialetan. Kiroletan, ualtari eta lamber, xapeldun atzo xilar lehiaketan, Christoph. Bai, bainan peyot lagalde eta batikia dukazuk errefera eman deiete. Gazte horiek ahu izaiten aldira. Finaler dietan, jadanik lagretxea eta eskurak amporatu zituzten. Eta atzo, erran bezala, oita malau, egin dituzte hala ere, peyot lagalde azpandarrak urratxez urratxez du goi mailarat helduko dela. Ez dira gauzak uh, sobrafitein behar, ez tiki ez tiki dira eta ongi entrenatu eta... Ebe espegut uh, un batez ebe lehiaketa ondiba torari da zera. Ara, ginen da ustot uh, maila, uh, behar da antrenatu, uh, Szerioški antrenatu uh, eta ginen da ustot. Gualtari Lamberberaz Chappeldun Berogoi Ogoita Amalau Lagalde Dukazu ditu Onduan Trinketian beti espeletako Lejaketako finala Dukatuko da Bihar Seiontan Agire Palomes Elgert Bonebeltsen Kontra Aratsal lehuntan Donimare Garaziko Garatenian Bostorenetan Monsondartz Arrizmendi Zoruet Egiabere Eta Zesta Puntan Ogoita Amazazpigaren Gandor Mirritzeko Irugarren Mirritzen Irugarren Itzuli Aratsuntan Bederatzi ontan Euskal Jaian Euroma Garana Aymar El ella Araragagaén contra. Rukbian arteko partidak ondoko itzorduak ostegunean bayonan avirontolosa sortziak eterditan, ostiralean miarritzen beho bordale begle zazpi orenetan eta futbolan searskaren aldeko zein gehiagoka bazen donibane luitzunen larun batean ezta irabazdu nik izan bilboko atletikek utx, nizak utx eta partidaz zer biluma egin dezaken galindakugu ander iturraspe jo kolariari. Bueno, ni guztiote oso oso ondo hazi garela, pero lehenimu satiama bueno, apurtzola da jatu gara, baina ni guztiote partidu ene menpe garela, guztiote bueno, pretemporadako partidu oso nahi zendara guretzako, eta gaiosan ritmo hartzeko oso nahi. Momentu ene tan ondo jogatxa importantena, eta ni guztiote nahi kondo garela. Eta Espainiako Liga biatuko da gorilaren amazazpian Bilbok jokatuko du baiadu lizen Donostiako realak eta ferrezibituko du Horiak gorilaren amazazpian larrumbatez Eta biara muñean, Iruniako osasunak Granada errezibituko du Bururatzeko txirinularitzan Jon Izagire Euskalteleko gipuzkoagrak Bigarren bururatu du Poloniako Itzulian Eta le, Itzuli hori irabazidu winning holandesak Eta riblo francesa da Bradley Wiggins inglesa irabazlea nagusitu da azken etapan erloiaren kontrapko proba kari.